As-salatu as-salamu ala Rasulullah Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila jom ildin. Allahun gjalla jalal jo fal e nderojmë, dhe fatem për ti ndim dhe fali kërkojmë, dhe salavdata dhe bekime te Allah të qofshmi me Mohamedin, sallallahu alaihi wa sallam, bi familet i shokët, dhe të gjitha ta që ndijekin këtë rukë dhërin rrit në fundë të kësë e bote. Të nderolda zër, gjëndisot akime më më radhë, kemi tajtuar fushatët e kurejshba, kondër pejgamberit alayhi salatu wasallam, të cilët në mënyrë të ndryshme janë përpjekur që më pengu dhe më ndal. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, më ndal për hapjen e fesë që ai i erdhi me atë në mesin e tyne. Ne kemi thënë se këto presione dhe këto fushata ishin nga më të ndryshme, edhe fizike, edhe psiqike, edhe të formave të ndryshme që të pengojnë dhe të kufizojnë ndikimin e Muhamedit alayhi salatu wa salam. Ne padoshim se ajo që kemi përmendur është vetëm një shembull i shumë shembullve që kanë dhënë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wa salam që ne padoshim nuk do të marrim të gjitha, po mjafton ajo që e kemi përmendur si një shembull ton ose ilustrim i asaj që i ka ndotë përgjambirit Alehi Sallat Vosram. E zbashkë me përgjambirit Alehi Sallat Vosram, pa dy shumëse, përse kutoheshin dhe shtypeshin edhe shokët e ti, ma dje, shumë me te përse vet përse vet përgjambirit Alehi Sallat Vosram në aspektin fizik. Dhe është një përgjithje që kemi në ujme i dhonë përgjigje, ju në dështë të pse, në mungon neve dhe në brejnë, por gjithë të fushat e kërkoj një përgjigje. Pse ndodhen gjitha këto dhe pse uspërvuan ka të shumë përgjimberi së salim vë ashab të ti. Para se të kalim të ka e përgjigje të etër, e si raguan dhe qëfarve pruan dhe në besinë në bazë ndërtuan ata ragimin e tyne. Të ndërnodhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Nëse shikojmë pas tërtinë e thilës e pejgamberit a lehi së ratu o sëlam dhe sinceritetin dhe maturin që aje kishte dhe gjithashtot durimin dhe përkushtimin që e tërgohen e shabët të e ti ndështëta dikush mund të mëndonë se ato fushat, ato persona ishen dhe dikohen dështëta të pa kuptim ta Pse ka qëtepër? Se e kajtë shumë, veçanëresht periuda me kasë është me të vërtetë periude shtypjes, periude zulumet, periude një agresionit të paparë, të ushtruar mbi një grupë njerëzësh për asë një fajë, për asë një të dhëtë mëkat të bërë. Thjesht shprehem për kushtimit të ju e nda një besimi që është në binër së është të vërtetë. Asë gjemë të të të të të të të të të të të të të të të të të t që të pengonin korejshet me kësë duke adhruar Zotin Gjellola publikisht. Shumë nga ndalesat erdhen në vonë. Përndaj, më të për është të bindje zemrës, se reflektimi jashtë në praktik, më të për, lëpse kishtë të reflektim, në dërsonantit të shumë se agresioni është të më të vërdet i papar. Në këtë plytja, mund të ipin disa përgjigje, unë duha sot me me ndërtu, përgjigen këtë pyetje në tre pika kyresore. E por atë ndoshta po duhem ajo përgjigjja përgjithmeshë se këto luftohet, domthon nga njerëz e padrejta, e drejta nga njerëz që pavërtet, vërteta, e ndiejkin të pavërtetë në vërtetë, kjo është shumë e përgjithshme. Po ne po ndëtoni për një tjetër që është më tepër e karakterit edukativ dhe ka mesazh për neve që nuk është përgjigje e kufizuar vetëm tek Kureshta Mekës, por ajo përgjigje është edhe për neve si besimtarë, për ashpërta pejgamberit aleyhi sallatu selam dhe besimtar të asaj kohe. Allahu xhallehu ve ala te ndër ndozën e ka krijuar njeriu dhe dhënë se qëllimi i këtij krijimi është Allahu mağdhur. Allahu xhallehu ve adhur. Kë është funi e krye, qëllimi pse ne jemi në këtë botë. Zoti xhallehu ve adhur. Çdo gjë që të jetë në këtë botë është e ndërlidhur me këtë, qoft në aspektin e lehtësimit, apo qoft në aspektin e formimit, apo qoft në aspektin e përmirësimit të këtij ibadeti e këtu më radh. E që në esencë në imën këtë dhunja, Allahun madhroru. Edhe me bazën e këtij adhurimi, nesër para Zotit kemi më dhënë llogari. E adhurimin te Allahu xhallallahu ta ndërlozo nuk nën në kupton per kushtimin e tij dhe adhurimin ndaj tij vetëm në situata të rehatshme, vetëm në situata të mira. Nuk nënkupton adhurimin ndaj Allahu xhallahu dela vetëm atë anë e falëndrimit dhe mirnjohjes ndaj tij, sepse kjo është pjesë e madhe e adhurimit ndaj tij. Mirpo Allahu xhallahu dela duhet aduruar edhe në mirësi, por edhe në patësi, edhe në begati, por edhe në sprova edhe në situata të këndshme për edhe nato të pa këndshme e që praktikisht të dëshmojnë ashap të pegamberit Alehi se do samë, ga dëshminet june që Allah unë gjëllot të atrojnë në gjdo situat që jetë është alarmisht moshetil kalene për do situatat atila mund tjetë kjo një përgjigje për gjitha të fushat dhe gjitha të spra që i prietuan në meke pra ndaj, kurdo që mund të provuohet, mund të kalon për telashe caktuara, mund të kalon probleme të tjera. E që këtu mund të zgjaproset, mund të dobësohet ndihmë të Allahut al-Leuala, përgjigjja e sahabeve e në krye të tyre të pejgamberit aleyhis salam është një parigje dekade për të gjithë. Ka se nuk mundesh me u gjin citata më të polakmueshme, më të vështira se që u gjendën ashabët në Mekë. Në anëj nuk mund të gjesh gjenerat që më me përkushtem, më me durim te këluan gjitha këtë sëprua sa ashab të pegamerit anë hi, së të i sëratu sëratu sëratu e që kemi thënë dhe këna me përmandin shvala dhe në të ardhman durimi ashabën meke dhe përmbajti atyre nga qëfarëlej reagimi që dëshpinë të në konflikt nuk ishte përshka këtë frikës asë nuk ishte përshka këtë pa mundësis që të bëjnë dhe qka jo por ishte indertuar në që dhe ime tira shumë ma madhore, pra ndaj bëni në sabër duke pas mundësi me ragu, dhe ishin të përmbajtu duke pas mundësi me, me u hakmaru, kësh në mundësi, pra ndaj një pjesë e madhe e kërësyeve të këti ragimi dhe kësaj mënyre të përgjithjes është edhe e ndër lidur me adurimin dhe Allah Gjellëvala. Pra ndaj, Kër Khabab ibn Lirat erdi ma të plau gëtë ti në shpinë në ti, që e këshin rahur dhe e këshin torturuar përshka këtë besimit, pegamberi Alehi Salatu wa Salam i akujtaj, vua i tjet e disa popive, shumë më të nase që ata po vuanin. Për frasuje, në fënd tha, e thërkja nuk i lërgante nga adhurimin dhe i Zotit. Andaj, adhurimin dhe Allahu Gjallahu Ala nuk ka qmem këtë dunjopë, është i pa qmemë gjithë shka është më elirë se dhe një a këti adurimin dhe Allah Gjellewala pra ndaj besimtari edhe në smundi edhe në shëndat edhe në frik edhe në pasiguri po edhe në siguri edhe në varfri po edhe në pasuri edhe në gjithë situatë i mbetet rëbë zote Gjellewala mbeti për kushtua ndaj Allah Gjellewala në adurim e kjo përgjimu në duke të thjesht kër ndëgjohet mirë o praktikisht një të njerëzve zakonisht nuk fun O njerëzit dinë të lvizin, dinë të lkundën, varrën qalkundën këtë dunjë. Si lkundën pozicionet, si si e lkundën dallgët e jetës, dinë që me ulkundën edhe në adhyrimin e Allah xhallahu ala. Dita situata është më mirë një as e disa harë më mirë njëjë. Dita situata është më i durueshëm, po disa është më pak i durueshëm. Dita situata i rrin gati adhyrimit të Allah xhallahu ala, po disa nuk i rrin gati këtë adhyrim, etj. Andaj që gjithë mund tjetë besimtari Në një ven e duhur të adhurimin dhe Allah Gjellewala Dhe gjithë mund të mbitit e rabizotit të barek e otala Vije Kjo kohë si përgjigje Si reaguan pejgamberi Sazmë dhe Ashaf dhe ti Andaj këtos proba Dhe këtos fëshata Kishin me një aspekt Edhe atë anën tyre të do bishme Nuk ishte vetëm Aja e zymta dhe aja të mershme A kur të le dëzhenë që faru pas ka ndodhë Një e kalat anën pozitive ata u kalëtrë dhe adhuroim. Dhe ata dëshmuan adhuroimin e tyre ndaj Allahut xhallahu ta'ala në të gjitha situata dhe sprua pavarësisht çmimeve që e paguonin për këtë. Gjasë e dini se do thotë nuk kishte diçka që mund të kontestonte adhuroimin dhe besimin dhe dhe Allah e përkushtimit ndaj Allahut xhallahu ta'ala. E kur adhuroimi ndaj Allahut xhallahu ta'ala për besimtarin bëhet primar dhe bëhet gjë më e rëndësishme këtë dunjo dhe nuk e së mbrabës nga këtërrim, këtë adorim asë zhën këtë botë, asë begatije, asë prova, e asë asë zhë tjetër, atërpa dushim se këj besimtar të regën kuptimin e drejtë adorimin dhe e zhën të gjellëvole. Adorimi edhe në vështërsi, edhe në lesime, edhe në rati, është dëshmi e kuptimit dhe drejtë adorimin dhe e zhën të gjellëvole. E dyta që është si përgjigje edukative e këtyre fushatave është se kras mundësis për të dëshmuar parazoti gjellë dhe gjellalu sa ta e në të përkushtuar në katedrim për kundur do më në pengeseve dhe fushatave dhe sprove ishte edhe që të kalitan në bartin e përgjëtsive dhe në bartin e obligimeve nga se do të vje kohë kër ata do të kërkuat për tyre me lëndë dhe qka që ata janë rrit dhe kanë tubat do të kërkohet nga ata që të sakrifikojnë për shembull tash në rahati duke dhënë, do të ta ngambund dhe pasurinë e tyre. Do të kërkohet nga ata që për shembull të kryjn obligime që nuk janë tëleta, por di që kanë atun një të tjetër. Ti fal pas kohën e namazit, ta xher namazonin, ta këto në obligime, e shumë të tjera që janë përgjegjësi dhe tyr, janë barr, janë detyrë, janë ngarkesë mbi supët e besimtarit e kur ata kalon në gjitha këtu sprova dhe në gjitha këtu të lashe ata kaliten dhe ata forcuon dhe formon që nesën me lehtësi me i bajt obligimet nga se e kuptojnë qmim dhe këti besimin pra ndajte ndërur dhe dhe dhe dhe dhe dhe nuk ka pas muna fika në meke nuk pa, ka pas dyftysha në meke ka se s'ka pas më ziq me konë dyftysha në meke Përkëmërës më kënë i dopt, asapë kanë që në dopt, të jenë persekutu, aty, ose njëri sinqert, ose s'ka qenë besimtarë fare, nga se sprobat dhe vështërstit e pregaditin besimtarin për të bartë përgjithsi. Edhe sët, përshamur, njëri ujtë cili është ka litur qënë ka vëzhllia, do të do të në bartë në presive, dhe ka pasë në ngarkizat saktuare dhe tyra, nuk është lastu p është i gatë shumë një se me koni përgjetëshëm. Pra e që është i lastuar, a i në sprujnë e parë, në onë, i apelëcët vajtë. A i në sprujnë e parë, a i ikë. A i në sprujnë e parë, nuk ka mundësime partë. E kur thëmë sprujnë, sa së të që punë e tek të lasha, po edhe në begatinë e parë, begatinë e sprujnë, a i nuk ka mundësime me i bajtë për esitë. Pra ndaj, për shambull, e shë sa ma gjendërsa deklarativisht shprejnë se ka ndërshirë më u fali mirë po parëmëndërnë ku ka ardhë e, moskujdesin dhe edhrimi dhe la Gjellewala me thonë nuk kam kohë sa so, njerëzë nuk falin, esha falve s'po gjohi kohë, subhanallah pas me gjithë kohë për zotin, parëmëndërnë sot është kë përgjit nërmale edhe këtë pa, as pa u të kur, as pa u të urbë absolutisht s'kam kohë Sh edhe i duke të përgjitje arsyshme pra në ushmëksëksërat para mëna e shko thua ashabët bejgamberit me këtë koçë ata siç ka çfarë vuanin e sa e paguan i çmimin e besimit on a dini se kam marrni koçë do musliman nuk kam me çën gjendje jo me me u ballëvojë me, me, me këto sportë juve po nuk kam me çën gjendje kohën më nda për Zotin jo më shumë veç kohën më nda e kohë ka po kërkohet menaxhim i duri kus dhe kërkohet një sinqeritet dhe sëriozitet në kadrë të vetë Ata njerë që në lastu në besim, besimi s'ka pas përla, s'ka në pagu që njënë besimit. Ata flasin këso qëra. Përshamu në t'kaluar e njerëzit të cilët uh, kanë qenë nën presja në të adhurimit. Kanë agjeruar, edhe pse këshevë razi, edhe pseve mundime. Kësë ata e kanë pagu qëmimin e besimit, e kanë ditë se ka vlerë, nuk liet ka qëllatë. E përshamu njëri, për ka dëlem, të në doleze një, një, një prend i sili, Me djerës e me mund të ndrejsh një shpijë. Lodhët! Shka njeta të punu për në bodi që ka. Edhe vjen finimit tje të rështrogramë për kuffa lodhë, për asgjë. Cile ru shpijë më mira për? Cile kujdesit për shpijë? Djetë. Baba së lodhë. Ajë tjetër që së lodhë për ta e prishë, rëzohët. Së kujdesit. Harë i shalla së në që është për nashkën këtë fa shpijë. E pëse i sh Pra ndaj aiçi do ko lodh për këtë që nuk është gjendje as me paguar çmimin e tij nesër për merruajt por më kujdes. Dhe Allahu Jalla Wala ozurgon ta sahabës, kjo fjalë është e saktë. Ma di është begatia më e madhe që keni. Nëse mësuani tash në fillim me të paguar çmimin e rruajtës së saj, nesër kur vin obligimet e caktuara, ju më lehtë sikurinë më krijon. Prandaj a kanë do të marr në obligim të asht e pejgamberit alayhisal namaz dhe përshumë Ma në gjërimi, ma gjitha këtë një fushatave dhe gjitha këtë një zëpruve, ma në një, një kërkesa Allah, lene këtë punë për shumë në orë të keqë, edhe me uvënua samë në njerë rësullë Allah, ko së po kemë njerëse, na qëftë kemë. Na po kemë që me lënë këtë punë, po gjyëshin jamësu me këto, a ka ndonë në erëmë, a thonë, korë, së ka ndonë shumë. Ata po kanë jetu jetë shënua, para se të futën Se kam pas let me elan Mirë po një ajet ka arveq As ka pas Kur far presion, as kur far denime As gjë Ka ard ajet Allah u ka obligu me elan Beq kan fëhel entum mund të hun Apo eleni kan thon E kërën të hunan Mënë më fund ke pun po. Mënë dhe thut ka pas njerë që kam pas gutën të dora Kërkara e të zban e ka gjuj Ska në veq e të qita dhe pe kryjune Ska adë qita Pse ka buke këtë e sot dikush Shumë ma let e ka nuk e përën ka shkatë nuk është kalit. Nuk e ka pagu çmimin sa duhet. Ne na kërkojmë që Allahu xhallahu të na rujt nga sprovat e tëilla, të na gjasojë me pazërf. Mirë po njeriu që është mësuar me rrugën e besimit, është në kalit të sprovave të caktuara, ky njeri është i formuar me iqliblimet si duhet apo. Andaj Allahu xhallahu i përgatis të ashabët që të ngatshëm nesër kur ndobligimet, të ngatshëm që nesër kur të vijnë ngarkesat e caktuara me i part Facebook, si duhet pa asë një hezitim, pa asë një hamendje, pa asë një lkundje, në kështu ishë në shabë të përgëmberit arihi, sëratu o sëratu. Pra ndaj të nërruzër, së provat e jetës, dalët e jetës të formojnë, të bëndë se, serios, në të nësëm e kuptu se në këtë dunia nuk ka përgderin dhe, dhe, dhe, dhe lastime, në këtë dunia ka angajim, ka pun, ka sërgjësitet, ka sakrificë, pra ndaj një një që formojnë në bikë shum atleta dhe më me ëndje dhe më me kënaqësi kryen. Dhe e treta që mund të shëmbësi përgjigjen këtë pyetje, pse gjitha këto probleme të fushata? Që tharë, e para, ka lilitë në durim. Dhe durimi të bëhet për ta pjesë përbërës e jetës. Pavarësisht a kalojnë në këtë situat apo ndasin ato apo në këtë situat tekse më. E dyta që të përgatiten për të bardh përgjithësi të njerëzit që kanë më marrë ngase nuk nuk bëj fjevaj për Mekë. Allahu i përgatiste ashabët për me hap botën tani. Me shpërndar misionin e Zotit xhallahu ala edhe tek popujt tjerë. Dhe kusht ndodhi. Ku ka arrit misioni pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me sahabën e fundit? Ebu Jubransarja që ka prit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka vdekur tek porta e Stambollit apo? Shikoj ku ka mbërrit sahabio. Nga Mekëja tek porta e së të mbëllit atë. E ju, Belen Sarit, ka për dhe, në përpjek e me shtiru, konësë në pojnë, saab i, pega mirit alëi, saabës. Andaj, janë kani që kërime pas dhe tyra, kërime bat përgjithsi, prandaj, s'ka pas, s'ka pas vrasje për pushtet në mes në shabët, e pega mirit saabës. Sa, sa, ka pas konfliktet caktuar për tira gjyra, që kanë dhe me fenë, ka pas mos pëjtimet caktuar në intrujetim, caktuar këtë qëtërë po, jo që, <coughs> të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të pangopsis e kështu më rrasikur se kanë do të për lejme pasaj më vonë. Njën kalit, njën formu për me i bartë përgjëtsit, si duhet. Dhe treta, jenë kalit në vërtecij që mështë të lkunden nga dyftërsia dhe mështë të lkunden nga syfatësia pandaj nuk ka pas nga muhajgjerët e mekës që kaluan këto fushota dyftërsh edhe kër kanë shku në Medina hajtë përthejmi në Medina dhe më thonë ka pas arsua për dyftërsi pse? se për e kamës më ku një fort dhe njerëzit kam pasë, ose me besun te, ose me dalë për atyjtë, se s'ka mujt me, me mbjetunat në mes ata që është doshë me i unënshur disa obligimeve të saktuarën dhe i pjenga mërë të anjejitë, sa të të samë. Po në meke s'ka pasë, mundë si me pasë, mundë në fika, po. Hipokrit s'ka pasë, mundë si me pasë. Në meke s'ka pasë, mundë si me pasë. Po këtatë meke s'ka pasë, mundë si me pasë. Po këtatë meke s'ka pasë, mundë si, ku shkujnë me Asë një imekës nuk është a, në asë një situatë në medinë në taburë në monafikëm. Asë një. Së kanë dojë sotë. Pse janë kallin në vërtëtsia. Ata janë eduku në sëqilitet dhe në vërtëtsi. Rëndaj kanë qënë të pasë nga duktërsia. Kanë qënë të pasë nga hipokrizia, nga shifëtsia, kështë më ratë. Rëndaj, për të pastru, kanë kallinë për të filtra. Kanë kallinë për të telasha mirë po, ja kanë paharin, dhe janë kalitë që si kështetuhet, e si gjire dhe vërdecija, si kështetuhet në janë, dy nga shtyllat kërësore, të fjallës la ilahe illallah, dy nga shtyllat kërësore të, dhe të islamit e kështu marad. Dhe pejënberi a lehi sëratu sëram, në marveshën e hudejbjes, kërë ka bëha të marveshën, e dini se ka pa po dhe sopikat të, në aspektin e jashtër, jan duksit pa favorshme se domon jo jo të përshtat me pjesëmtarët. Sa do kanë qenë ato? Njëra ato ka qenë, nëse dikush prej Mekës, shikoj, dikush prej Mekës shkon në Medinë. Donë beson i Mekës dhe shkon tek pejgamesi në Medinë. Normal ka besu ush për i ri të Mekë, por të shkon në Medinë. Pejgamesi ka si një obliguar me këtyn Mekë, para në çfarë rregullam. Ti na e ktheni ato e nëse dikush prej Medines shkën në meke me kritë nuk obligonë me e këthë jopën mi që farë baza është ndërtu kjo marveshe për i kamërës në ka ditë sa ata që janë kalit në meke apo? ata me dëvërtet e ka përnu besimin ata edhe më smelon me daltën mekes edhe menet e ty a i qëndran nga së so është i kalitur në dëvërtetësi nërso a i Medines çaiq shkon në Mekë, është një qësi munafiku hipokrit nuk i duhet pejgamberit e Allahut. S'ka çka lutesh për këtë me kthyë jo për ta. Prandaj pejë Medinës kanë pavzimëshku me hipokritat në Mekë. Po pej Mekës ku janë kalitu këto sprova, s'ka pas frikë peonse se dikush pa shkak të çsoi mbrojtje e lën në fenën apo. Ja. Ata adımse kanë pranu, janë kalitu vërtetësi. Ai nëse e that, e, e thot me vërtetësi, se skatët në skatët e arsye. Nuk e thot Mekelia që i kamet meke, nuk e thët, për shembul, shahadetin, ose nuk e pranën islamin, ose nuk e ndikë, nuk e me kamerën islamin, për në interes, të s'ka interes, për kuna zi ka fushata, me kompjesë e fushatave, andë e është i vërtet, e për dirës është një i vërtet, me vërtësit të plot, pa gënjeshë, pa interes, pa mashtrem, jo për së e fatësi, po me vërtësit të plot dhe së gjithet e ka thonë, fjallë, la ilah Kudo që tjetaj, s'ka përlem përta. Erunë Allah u gjenë lëvola për hirtë të vërtëcisët. Erunë Allah u gjenë lëvola për hirtë të sinceritetin. Erunë. Sinceriteti eruan besimtarin. Edhe atëherë kërër situata të pa fëvarshme. Edhe atëherë kërër nështëm nuk dinë si me u gjindë, Zotë e mësën alë. Nuk dinë qëfar me thonë, e mësën Allah u gjenë lëvola. Nga se, vërtëcia dhe sinceriteti, janë komponit e merëndë eruan në besimtarën, dhe Zotën Gjelloha për mesyri eruan këtë besimtarën. E për me arritë këtë vërtëtsi, nukon letë, për me mësu zemën me funksionu me vërtëtsi, me sinceritet të këtë, kalun ka jene në përdo, tunele, e për, e sabët ka kalun për shpesh, në përpër, për, se është da shtinë baza e kësaj feje, baza e gjeneratove të ardhshme në vërtëtsi dhe sinceritet. E për qenë kështu, është da dhe për disa aprovime të këtila që i kënë organizu korejsht fushota ka mu korejsht mirë për në këtu fushota janë tërënua ashabët në për mëna do më dhonë asha, ashabët janë tërënua për mes fushotëve të korejshtve rëndhe allau që e leuallat e ndërëvezër edhe në këtë aspek, kur ka caktu që ashabët e pegamerit e sëmë dhe së bashku me të pegamerit e sëmë të, sëm, të përjetuj një lej i dhësije një lej, një lej kaqë gjithsesi ky caktimi i Allah dhe ky leje i Allah xhallahu ta'ala do binë tyne. Edhe pse në situata kur kanë dorë nuk kanë mundësi të më ulëzu. Mirë po, madhvon kur ti a përgjigje është asë me të vërtetë caktimi i Allah. Prapë edhe pse është duk në aspektin jashtëm, do të jetë pa kërcënim i mirë, prapë ka shenjë shërbim të Te Rabbut xhallahu ta'ala. Edhe këto janë provë të ndër ndër rrugë ndër, ndër, zarop. Ka do von gjithçka që kanë dorë në përmendtarin në çofse dën të pozicionohet si dhe arrij me nxirm të tobi me shpreh adhurimin te Allahu xhënale uala me ngrit niveli i përgjegjësisë dhe seriozitetit dhe me u kalit në siguri të vërtetë atëra për çdo sprovë me të vërtetë besimtari ë ka për çka ka për çka më dhuru ka motiv pse më çeli është dhurushëm jo çë e dhan sprovën duhet me kërku Allahut më dhon rahati dhe mirësi Por në qofësës përvohet, ta din se ka orë një mundësi e trejnimit në këto tri pika që i thame që asabët me sukses e kanë kryu këtë përvim, edhe asabët e pejgamberit Alehi S.A.S. me dëverën me sukses i kanë arrit këto objektiva madhore, të cilat nuk këshën pot nësi me u arrit ndryshet, pos për mes të të dhe që kanë kryu një për në make-up. Andaj, këto ka qënë objektivat madhore, që është sinuar të realizohen përmes këture fushatave. E ragimja ashabve në kryet të tyri përgamerën të sanë, podëshim, ishte ragim i cili i shërben të razimet të këture objektive. Nga se po të ragonin, po të luftonin, po të hakmirëshin, do hum të humë të njëra po të trijat nga këto objektive. E zoti këtë nuk u adon të ashabve të përgamerën të alihisët të atosët. Po mbicinë në bazë, dhe si ata e arrimën këtë me realizuesë kjo është shumë më së mirë, më së miri tingëllon vesh, po nuk ka lehtë. Mesu i kanë pasur ato sebepe, kanë pasur, do sa mozi ka ndërmarr si e kanë arritur këtë, e kjo pasazi mund të jetë përgjigje për ndonjë dërs tjetër inshallah. Zoti na mëson se ti më adhrues ndaj ti çdo situatë, çdo ku, çdo vend deri në takimin me të. Allahu xhallahu na mëson dhe na lehtësoft që gjithë detyrimet që kemi ndaj tij me i kryme me lehtësi. Dhe Allah na bëftë sinqertë dhe vërtetë që me dëvërtejt, me seqirtat dhe vërërtejt të skajshme ta dëshmojnë për kushtimin dhe besimin të ndër Allah të barë e këtare. Me ka që për edhe fund, Allah i shkullet, usallamana Muhammedin wa al-Ali, usallamana salam, besimit në këtër.